טוב, שלום לכם, מה שלומכם? אנחנו רוצים לעבור כרגע על חוברת העבודה כדי שאסביר לכם, אני מוכן להסביר לכם קצת איך למלות גם ברמה הטכנית, גם לדייק לכם את הכוונה שלי בשאלות. אז בואו נתחיל. בהתחלה יש לנו את הפרטים האישיים, פשוט תרשמו אותם. אחר כך את ההיכרות הכללית, תנסו לפרט על עצמכם כמה שיותר, בצורה יותר רחבה וכללית. ו... הדבר הבא שאנחנו הולכים לעשות זה לברר את מפת תחומי החיים. יש לנו, קודם כל, יש לכם הדרכות בתוך המודול הראשון בנספח למטה, כן? של מפת, אה, מפת תחומי החיים. כדאי מאוד מאוד לעבור על זה, כדי שתבינו קצת יותר על מה מדברים, אבל בכל זאת אני אה, אדייק את העניין. יש לכם, יש לנו כאן בטבלה עבר, הווה ועתיד, אוקיי? ההווה... זה בעצם מה קורה איתנו היום. זאת אומרת, האם נגיד בחוכמה שהכוונה זה לשבת וללמוד, להתחבר לעצמי, לחשוב על, על העולם שלי, איפה אני עומד, דברים יותר רוחניים, יותר מופשטים, מה קורה ברמת הפעילות שלי, אוקיי? האם אני פעיל, אני מתעסק בזה, לא מתעסק בזה? האם זה מענג אותי? שאני, ברגע שאני מתעסק עם זה, זה מענג אותי, זה משמח אותי? או, שזה, או שאני חווה איזשהו סוג של תסכול אה, מהמקום הזה. זאת אומרת, למשל, אם אני לא פעיל בכלל ואני חווה תסכול, כנראה שאני אחווה גם רמה של, שזה מאוד מדבר אליי. זאת אומרת, למה זה מתסכל אותי? הרי כי זה מאוד מאוד מדבר אליי. הייתי מאוד רוצה לעסוק בזה, אבל בפועל אני לא עוסק בזה ולכן זה יוצר אצלי תסכול, אוקיי? אז זה ההווה, איך זה היה לי בעבר ומה הייתי רוצה שיהיה איתי בעתיד. אוקיי? Okay, זה הרעיון הכללי. בהערות מאוד כדאי לנסות להסביר את מה שסימנתם בטבלה עצמה. תנסו להסביר את ההיגיון שעומד מאחורי הנעיינים. אז אוקיי, okay, זאת הטבלה. עכשיו שוב אני חוזר על זה, מאוד מאוד כדאי לראות את ההדרכה, שם אני מסביר מה המהות של קו ימין, מה המהות של קו שמאל, מה המהות של קו האמצעי. אנחנו נרחיב על הנושא הזה כשנדבר על תיקון העני, אבל אה, באופן כללי שייתן לנו קצת אה, מרחב, כבר עכשיו מרחב יותר גדול של החיים שלנו. אוקיי, ואז אנחנו עוברים בעצם לתהליך השידוכים, קודם כל השאלות הראשונות, וספר לי על תהליך השידוכים שלך עד היום בצורה כמה שאתה מפורטת, אני פשוט רוצה לקבל תמונה כללית על מה קורה בתהליך שלכם. אחר כך השאלה הבאה. האם אתה מרגיש שיש לך משהו מסוים שחוסם אותך בתהליך החיפוש, האם אתה מזהה אותו, האם יש משהו כזה, כמה זמן זה קיים. זאת אומרת, אם יש איזושהי נקודת קושי מסוימת, תרחיבו עליה, תפרטו אותה, תתארו אותה, איך זה בא, איך זה מופיע כל כמה זמן, אוקיי? אז תרחיבו מאוד במקום הזה. יכול מאוד להיות, שימו לב טוב, יכול מאוד להיות שאנחנו נעסוק אה, בקושי הספציפי שלכם באחד המודולים הבאים, אוקיי? אבל בגלל שפשוט שזו החוברת הראשונה, אז כבר עכשיו אה, חשוב לי להכיר איפה אתם אוחזים מבחינת התהליך שלכם. יכול להיות שאנחנו כאמור נמשיך אה, לטפל בזה בהרחבה יותר גדולה במודולים הבאים. שאלו אותי הרבה לגבי המחשבה, דיבור ומעשה. אה, כן, בשאלה כיצד הקושי הנ"ל בא לידי ביטוי. אז אם עכשיו אני... אה, רואה שיש לי בעיה בהערכה עצמית, אוקיי? אני מרגיש שיש לי הערכה עצמית נמוכה. אז איך זה בא לידי ביטוי? במחשבה שלי. איזה מחשבות עוברות לי בראש? פשוט תכתבו את המחשבות שלכם באותו מקום של מחשבה. בדיבור, האם אני מדבר את זה? האם אני אומר לאנשים, אה, עזוב, לא יצא ממני שום דבר, אה, כן, מי תרצה אותי, כל מיני אמירות כאלה, האם זה בא לידי ביטוי גם בדיבור? ובמעשה, איך הקושי הזה של אין לי ערך עצמי, שאני חווה, הגדרתי אותו, אני חווה אותו כקושי שיש לי, איך הוא בא לידי מעשה, כן? אני לא מתקשר לשטחנים. למה? כי אני מפחד מהתגובות שלהם, אז אני לא מתקשר לשטחנים, יש לזה השלכה מעשית. איך זה בא לידי ביטוי מעשי. ועכשיו אנחנו יורדים יותר ל... לנושא של, הרו, של המודול הספציפי הזה, מה שדיברנו על כל הנושא של ביטחון ואמונה, ואנחנו רוצים לברר מה קורה אצלכם ביחס לדברים שדיברנו עליהם במודול. אז כשאנחנו רוצים לתאר את התחושה הפנימית שלכם ביחס לתהליך החיפוש באופן כללי, אנחנו רוצים בעצם להבין מה קורה אצלכם מבחינה רגשית ביחס לתהליך, איזה מחשבות מעסיקות אתכם, האם זה בא לידי ביטוי גם בדיבור. יכול, עוד פעם, כאן אנחנו, זה יכול להיות חזרה על מה שאמרתי מקודם, אבל זה לא חייב להיות ככה, כי מקודם דיברנו באופן כללי על התהליך, כאן אנחנו מדברים באופן ספציפי על, אותם, על אותו רעיון של אמונה וביטחון. אוקיי, עכשיו כשאנחנו מנסים לזהות אמונות, תפיסות שיושבות לנו בראש בהתאם לאותן מחשבות או אותם קשיים שתיארנו מקודם, אז אנחנו רוצים לנסח את זה בתור איזה שהן תפיסות מסוימות. ככה אני, אני כזה וכזה, או אף פעם לא יצא ממני שום דבר, או אף אחת לא תרצה אותי. מין תפיסות, אמונות לא נכונות שיושבות לי בראש, אוקיי? אז לנסח את זה בתור כללים, ואחר כך אני רוצה לבחון את הכללים האלה. כן? אם אמרתי לעצמי, אף אחת לא תרצה אותי, אז בואו ננסה לחשוב ביחד. זה הגיוני? זה לא הגיוני? באמת אף אחד לא תרצה אותך? למה שאף לא, אחד לא תרצה אותך? ואז תוך כדי, כדי השאילת שאלות הפנימיות האלה שאתה שואל את עצמך, האם זה משקף את המציאות, כן? האם זה משקף את המציאות הרוחנית כמו שתיארנו? הבירור הזה עוזר לנו להבין האם אותה המחשבה היא מחשבה מתוקנת או טועית. טועית מקום מדומיין, לא מציאותי, לא נכון, לא מספיק מדויק, לא משקף את המציאות האמיתית, ותיקון זה יהיה בדיוק הפוך, ולכן אנחנו רוצים לברר אם זה ככה. אחרי שברארמוס יש כאן איזשהו תור, בואו ננסה לתקן את אותם כללים. אם היה לנו איזשהו משפט, כן? כן? איזשהו משפט מסוים שהוא היה לא הגיוני. כן? אני אף פעם לא אמצא שידוך. משפט לא הגיוני ודאי שהשידוך כבר נמצא, כמו שאמרנו, 40 יום לפני יצירת הוולד, יש לנו כבר את הדיווג שלנו, אז ודאי שגם נמצא את זה, זה ברור. אז עכשיו אנחנו רוצים לתקן את הכלל, ולהגיד, מה פתאום, היום עד עכשיו לא מצאתי, אבל ברור שאני אמצא, בוודאי. אז אני מתקן את הכלל. אז אם למשל, ניתן עוד דוגמה, הרגשנו שאנחנו כועסים על החברים שלנו, שלא... עוזרים לנו מספיק לטעמנו בתהליך שלנו. יש לנו חברים שכבר התחתנו והם לא עוזרים לנו מספיק, הם לא חושבים עלינו. ובגלל זה אני מתעכב. ואז אנחנו רוצים לבחון את ואנחנו מוכנים האם הם באמת יכולים לעכב אותנו? האם ראוי לכעוס עליהם? האם זה נכון? אולי הם פשוט צריכים את העידוד והדחיפה שלי? אני מצפל מהם ליותר מדי? אחרי שביררתי את המקום הזה והבנתי ש, כן, זה הכלל המתוקן החברים שלי בטח היו רוצים לעזור לי רק מה הם עסוקים בעניינים שלהם וזה מאוד מאוד טבעי ואני רק צריך להזכיר להם מדי פעם לעזור לי ואחרי שביקשתי את העזרה שלהם אני כבר לא כל כך מצפה מהם שהם יעזרו לי בסדר אם הם ירצו ירצו אם לא גם בסדר אוקיי? Okay, זה התיקון של אותה ציפייה לא נכונה ביחס לחברים. עכשיו, כשאנחנו מבקשים מכם לנסח משפט קצר ששולל בצורה חזקה את התפיסה השגויה, הרעיון כאן זה לא ליצור משפט אה, אה, מנגד, משפט נכון נגד אותו משפט לא נכון. אנחנו רוצים לקחת את אותו רעיון לא נכון שיושב לי בראש ולהגיד כמה הוא לא נכון. זאת אומרת, אם אני, כן, יושב לי בראש שזה שלא התחתנתי זה בגלל אותם חברים שלא עוזרים לי מספיק, והבנתי שזה לא נכון כאן חשיבה על זה, אני רוצה לנסח משפט ולהגיד איזו שטות זה לחשוב שאני בידיים של החברים שלי. איזה לא הגיוני זה. לחשוב שהם מעכבים לי את השידור, זה לא הגיוני. אוקיי, אז אני מנסח כלל. אם יש לי רעיון שבאתי ואמרתי, יושב לי בראש שאני לא מספיק טוב, ואני לעולם לא אתחתן, איך עולה לי בכלל הרעיון המח... המחשבתי הזה, הכל כך מוטעה הזה, שאני לא אתחתן? ברור ש... אוקיי, ברור שאני אתחתן זה השלב הבא. קודם כל הזמן אנחנו רוצים לשלול... את המשפט הזה, שיהיו לנו משפטים שוללים, חדים, ששוללים את הרעיונות הטרואיים שלנו. והשלב הבא, זה לנסח משפט חיובי. זה המשפט החיובי, כאן אנחנו באים ומתקנים את המשפט בצורה חיובית. אנחנו אומרים, מייצרים משפט מפוקד, אני לא בידיים של אף אחד, הם יכולים לעזור לי, אבל הכל בא ממנו. אוקיי? יש לי ערך מאוד גדול. ודאי שאני אתחתן, זה ברור לי כשמש. אוקיי? זה המשפטים החיוביים המתוקנים, ואני רוצה לנסח את זה בכל משפט. עכשיו, אם רשמתי, זיהיתי כמה וכמה משפטים, כללים פנימיים לא נכונים, לעבור כל משפט אני רוצה שתרשמו משפט ששולל את הכלל הלא מתוקן. במשפט חיובי שמחזק את אותו רעיון, אותו כלל כן מתוקן. עכשיו ביחס להתמעת התפיסה של אותה אמונה וביטחון, אנחנו מאוד מאוד חשוב כאן, אני לא סתם אמרתי תארו את זה במילים שלכם, ההתבוננות היא מאוד מאוד חשובה. מה אנחנו בעצם רוצים לה, לה, לה, להשיג פה? אנחנו רוצים לייצר לנו איזה שהם תכנים שאיתם אחר כך אנחנו נוכל לעבוד ביום יום כדי להחדיר את אותה תפיסה פנימית ועמוקה אותה תיארנו במודול, בהדרכות. אוקיי? זה מה שחשוב לנו, אנחנו רוצים לייצר בסופו של דבר איזושהי יכולת התבוננות והעמקת הדעת לשינון יומיומי, או כל אחד לפי הזמנים שלו, אבל... בהתמדה גדולה להכניס את אותם אמונות ובאותן תפיסות מתוקנות שאותן תיארנו. ולכן חשוב שזה יבוא מכם, מהמילים שלכם, שזה יהיה מדובר, כן, בלשון ובשפה ובסגנון שלכם, ולכן אני רוצה שפשוט תיקחו את הרעיון שדיברנו, ככה זה גם עוזר לכם לחזור על החומר ולהפנים אותו הרבה הרבה יותר טוב. כשדיברנו על זה שהשם אוהב אותי, ורוצה... את הטובה שלי, כמה הוא אוהב אותי, הוא אוהב אותי ללא תנאים וכולו וכולו, אני רוצה שאת הרעיון הזה תרשמו בהרחבה גדולה, כמה שאפשר, כמה שיותר, במילים שלכם. זה מאוד מאוד חשוב. לא לכתוב איזה שניים שלושה משפטים. אני רוצה כאן התבוננות מהפרט הזה, תסבירו למה זה ככה ולמה הוא אוהב, ואיך, ואיפה זה בא לידי ביטוי, ואיך אנחנו, אנחנו יודעים שהוא אוהב אותנו, ולמה ומה סגנון האהבה שלו. כמה שיותר הרחבה לרעיון הזה, גם עם דברים, יש דברים שיושבים לכם בראש מלימודים קודמים, מדברים אחרים שלמדתי, שקראתם, תכניסו את זה לפה, כן, פי, בהתאם לסדר של הכללים, אבל מאוד מאוד חשוב, ההרחבה הגדולה, זה בעצם הבסיס, כן, שאחר כך מפה אנחנו לוקחים את אותם רעיונות. ובעבודה המעשית שלנו אנחנו נתחיל לחשוב על זה ולשנן את זה בראש, זה מאוד מאוד מאוד חשוב. כששאלתי איזה פחדים או חששות שיש לך ביחס לתהליך החיפוש, הרעיון הזה יכול להרגיע, זה אומר שעם אותו כלל כן, שלמדנו, למשל שהשם יודע מה טוב לי, אז איזה פחד זה יכול למנוע, לחסוך לי? אם אני... כן, אהיה בהחלטה, לפני שידור, אני צריך להחליט לכאן, לכאן. להחריע, עכשיו אם אני הולך להתחתן איתו, איתה או לא הולך להתחתן איתה. עכשיו, כשאני יודע, כשאני בא ואומר, איפה אני יודע? אולי טעיתי? איך אני יכול לדעת שהיא מספיק טובה לי? אולי יש מישהי יותר טובה? כל מיני מחשבות כאלה. פתאום אני מכניס לראש... רגע, הוא הרי יודע יותר טוב ממני. אני עשיתי את שלי. אני הגעתי למסקנה שזה טוב. אוקיי. בסדר גמור. נכון, אני לא יכול לדעת ב-100% שזה טוב, אין ודאות מושלמת על העניין, לעולם לא יהיה, אבל בגלל שאני יודע שהוא יודע הרבה יותר טוב מה טוב לי, יודע הרבה יותר טוב ממני מה טוב לי, ממילא אני סומך עליו ואני כבר מפסיק לפחד. זאת אומרת, הרעיון הזה עקר את הפחד מלהגיד כן, מללכת קדימה. זו דוגמה. אז בהתאם לכל כלל, מהו הפחד, מהו הבלימה ש... הרעיון הזה הספציפי באותו כלל, מה הוא יכול לחסוך לי? איך הוא יכול לעקור לי את הפחד? ודבר נוסף שאנחנו שואלים כאן, האם יש פעולות מעשיות שבעצם בלי הרעיון הזה מאוד קשה לך לעשות ואתה לא עושה? וכשתטמיע את הרעיון הזה כן תעשה את כן? זה. למשל, היום מאוד קשה לי לסמוך על שדכנים, אין לי אמון בבני אדם, בטח שאין לי אמון בשדכנים, ממילא אני לא מתקשר אליהם, ולא מרים להם טלפון. עכשיו, כשהבנו שהשם מנהל הכל, והם רק צינורות, כמו שהזכרנו את זה בכלל האחרון או בכלל השביעי, ועוד נרחיב על זה בעזרת השם בעמוד הבא בצורה הרבה, הרבה יותר גדולה, עכשיו, מתוך הרעיון הזה, אני מבין שיש לי איזה בלימה מעשית, ממילא אם לא היה לי את הבלימה המעשית הזאת הייתי מרים טלפון ואת זה אני רוצה שתרשמו מהם הפעולות המעשיות, וכאן זה מאוד מאוד חשוב זה לא רגשי, אני לא מחפש פה רגש, אני לא מחפש פה החשבה אני מחפש פה איזשהו מהלך מעשי תכלסי שאתם יכולים לעשות במציאות ולא עושים בגלל קו חשיבה לא נכון, אוקיי? להוריד את זה לרובד מעשי והשלב המסכם, כן, הסיכום והמשימות לביצוע מתוך כל אותם משפטים, כן, משפטים חיוביים ש, של המקום המתוקן, משפטים ששללנו את המקום הדוי והלא מתוקן, מתוך אותם מחשבות והתבוננות על אותם כללים, על אותם מעשים שאני יכול לעשות וצריך לעשות רק כשאני מבין רק היום זה לא מתבצע בפועל בגלל אותם מקומות טויים שתוקעים אותי. מכל זה אני רוצה החלטות לביצוע, אוקיי? זה העיקר. אני רוצה שנבנה תוכנית אה, מאוד מאוד מעשית, ונתחיל אותה כבר עכשיו, עוד פעם, אנחנו נרחיב, ואנחנו בסופו של דבר לאט כל מודו גבונים עוד נדבך ועוד נדבך בתוכנית, אבל כרגע... מה שבעיקר מעניין אותנו זה להטמיע, זה היד שלנו, להטמיע את הרעיונות המחשבתיים האלה, את הרעיונות של אמונה וביטחון, אנחנו רוצים לחיות את זה, לא רק להבין את זה בשכל, אלא לחיות את זה, ובשביל זה צריך הרבה התבוננות. ממילא אני רוצה להגיד את המשפטים האלה שרשמתי כל יום, לחשוב על זה לפחות פעם בשבוע, פעם בש... בחצי שבוע, לחשוב, לבדוק איפה הכי קשה לי. ושם להשקיע את המאמץ, תח... תח... תרשמו מה אתם הולכים לעשות, כמה זמן אתם משקיעים ובאיזו תדירות. אוקיי, okay, אז אני מקווה שזה קצת יותר מובן, וזהו, עכשיו פשוט קדימה לעבודה, אני מחכה לעבודות שלכם, תשלחו אליי, אני אחזיר לכם משוב, תשלחו לחזרה עד שנדייק את זה בעזרת השם. בשורות טובות ובהצלחה רבה.